Peyterin ikinci məktubu Üçüncü fəsil Sevimlilər, İndi bu mənim sizə yazdığım İkinci məktubdur. Hər iki məktubumda Təmiz düşüncəli olmağınızı Xatırladaraq sizi oyaq edirəm. Müqəddəs peyğəmbərlərin Qabağcadan söylədiyi sözləri Və xilaskarımız Rəbbin həvarləriniz vasitəsilə Verdiyi əmri yada salmalısız. Hər şeydən əvvəl Bunu bilməlisiz ki, axır zamanda öz ehtiraslarına görə hərəkət edən rişxəndçilər gələcək və rişxəndlə deyəcəklər. Rəbbin vəd etdiyi zühuru hardadır? Atababalarımız vəfat edəndən bəri yaradılışın başlanğıcından hər şey eyni cür olaraq qalır. Onlar qəstən unudublar ki, Allahın kəlamı ilə göylər qədimdən bəri mövcuddur. Quru da sudan ayrılaraq Su vasitəsilə yarandı Yenə də su ilan Yəni daşqınlan o dövürki dünya məhb oldu İndiki yer və göylər isə Həmin kəlamla oda təslim olmaq üçün təyin olunub Allahsızların mühakimə və həlak olacağı günədək dək saxlanılır Sevimlilər, bu bir şeyi yadınızdan çıxarmayın ki Rəbb üçün bir gün min il kimidir Min il isə bir gün kimidir Bəziləri bunu gecikmə sayar, amma Rəbb vədini yerinə getirmək də gecikməz, lakin sizə görə səbr edir. Çünki O heç kəsin həlak olmasını istəmir, amma hər kəsin tövbə etməsini istəyir. Rəbbin günü isə oğru kimi gələcək. O gün göylər böyük gürültı ilə aradan qalxacaq, ünsürlər yanaraq məhv olacaq, yer üzü və onun üstündə hər şey ifşa olunacaq. Hər şey belə məhv olacaqsa, Siz nə cür insanlar olmalısınız? Müqəddəs həyat sürməli, Mömin olmalısınız. Allahın zıhur gününü gözləyərək tezləşdirməlisiniz. O gün göylər ot tutu məhv olacaq Və ünsürlər yanıb əriyəcək. Amma biz Allahın vədinə əsasən Salihliyin sakin olacağı yeni göyləri Və yeni yeri gözləyirik. Buna görə sevimlilər, Madam ki, bunları gözləyirsiniz, Allahın önündə ləkəsiz və nöqsansız olaraq, sülh içində yaşamağa səy göstərin. Sevimli qardaşımız Paulun da ona bəxt edilmiş müdrikliklə sizə yazdığı kimi, Rəbbimizin səbrini də xilas fürsəti kimi sayın. Paul bütün məktublarında bu mövzulara eyni cür toxunur. Məktublarında çətin başa düşülən bəzi işlər var. Cahillər və qərarsızlar, Digər müqəddəs yazılar kimi, bunların da mənasını təhrif edərək, öz həlaçlarına səbəb olurlar. Beləliklə, siz ey sevimlilər, bunu əvvəz edən bili, pozğun adamlar sizi aldadaraq yoldan azdırmasın və sabit vəziyyətinizdən ayrılmayasız deyə özünüzü qoruyun. Amma Rəbbimiz və xilaskarımız İsa Məsihin lütfündə və onu tanımaqda böyüyün. Ona, indi və əbəd olaraq, izzət olsun. Amin.